і скорчив петальну міну для ясності ляснувши себе пальцем по шиї. Дівчина заперечливо похитала головою. Тоді Серафим дав зрозуміти, що це він буде пити. Вона знизала плечима, мовляв байдуже. Серафим зайшов у супермаркет і накупив усякого добра сиру, ікри, і шинки. Сам він трупів тварин, що мерли, насильницькою смертю, не їв, узяв для неї батон, апельсинів, свіжих огірків і помідорів, шоколаду, тісточек і пачку білого чаю в пакетиках. Сам собі дивуючись, він відчув, що боїться, аби глуха повія з якогось дива не втекла. Тому заметушився і забув узяти вина. Але дівчина на нього чекала. За вином він не повернувся, а дорогою у спеціалізованій алкогольній крамниці Купив пляшку житньої, як було написано на етикетці горілки. Для кого? Вони зайшли у квартиру, господині якої теж глухоніма тітка, взяла двадцятку, приязно посміхнулася і зачинилась у своїй кімнаті. Серафін показав на поліетиленовий пакет з покупками, кивнув на кухню і дав дівчині зрозуміти, що вони будуть їсти пити. Вона зрозуміла, взяла пакет, а йому наказала йти в кімнату і лягати спати. Вона покличе. А в кімнаті, куди дівчина спровадила Серафима, було чисто і аскетично. Широке ліжко застелне тьмяним пледом і телевізор з відеоплеєром у кутку. Все. Ну і бордель, подумав Серафим. Тут не те, що трахатися. Тут навіть думати про це соромно. Цех імпотенції на фабриці з чоловіків. Хіба що телевізор під'імкнуто через кабель до порноканалів, а в тумбаці колекція порнофільмів. Але його наразі це вже не цікавило. Він лежав на ліжку поверх пледа і не знав, що думати. Весь його внутрішній світ, такий стрункий, Піднесений, гармонійний, який він вибудував довгими роками, вигрібаючи зі свого життя і свідомості усе низьке, брудне, матеріальне, якщо й не дав трещину, то помітно похитнувся. Через цього дурного хуя. Він, як останній паскудник, пішов купити собі курву на ніч і що. Замість потішити нарешті, якщо вже до цього дійшло, Свого похитливого біса, він, людина, впадає в іншу чуттєву прерву, летить униз і не має за що зачепитись. Дівчина покликала його на кухню. Весело спілкуючи жестами і мімікою, вони повечеряли, випили чаю, з'їли всі тістечка, обоє виявилися найбайдужими до солодощів, після чого вона вимила посуд. І вони як... Ні, не як подружжя, а радше як добрі друзі цнотливо полягали на ліжку. Одягнуті. Серафим забах душевної розмови. І вона витягнула із сумочки блокнот і ручку. Серафим – це моє ім'я. Лія. Давно цим займаєшся? Чим? Прости. Прости мене, мила дівчина, що лізе тобі в душу, сам не знаю, що зі мною. Проституцію. Недавно. Гроші? Ага. А завигітніла від клієнта? Да ти що у мене парень є. Теж лухий? Да, звісно. А він знає, що ти так заробляєш? А как же? У нас все чесно. А як він до цього ставиться? Нормально, це робота. Не ревнує? Я не даю поводу. Здуріти можна, подумав Серафим. Вони трахаються з чужими, щоразу з іншим, а в нього нема приводів для ревнощів. Хтось із нас не розуміє, про що мова. Як не даю повода трахайся? Я не трахаюсь, тільки м'ньєт. І довго так триватиме? Ще немного деньги, потом ми поженімся, я рожу і все. Який час вони помовчали. Потім Серафим написав, якщо хочеш спи, а ти? Я теж потім. Вона виразно подивилась на нього, засунула в кайжівний палець у рот, посовувала ним туди-сюди. Серафем почервонів і відвернувся. Чорт би мене гада такого забрав, куди мене занесло. Він лежав, увесь до болю напружений, ковтав сльози і подумки проклинав цей підлий світ. Так поволі задрімав. Прокинувся він від делікатного доторку дівочої долоні. Підвівся. Вона сиділа, притулившись до стіни, без светра, в одній білій футболці, під якою серфим, мимоволі це відзначив, на біло бюзгалтера. Її великі блакитно-сірі очі з розширеними зіницями і хворобливо-почервонілими білками були повні сліз. Вона простягнула йому розкритий блокнот. «Ти обідався?» Вони почали цілуватися. Просто цілуватись, як це роблять закохані на ранній стадії стосунків, коли обоє знають, що буде далі, але не тут. І, мабуть, не сьогодні, бо щастя і так є. Серафим і чув, що зараз ось-ось може злетіти бозна в які захмарні висоти, але щось суто матеріальне, проте з претензією на причетність до духовного, міцно тримає і не відпускає. Кайдани! О, Господи! Чисте тіло! Тіло має бути чистим. Він позривав із себе одяг». Ланцюжки, браслети, персні. І подумав, чи не виколопати залізну коронку з корінного зуба. Якби в нього було якесь татуювання, він, не вагаючись, вирізав би його разом зі шкірою. Наступного дня Серафим зателефонував до своєї давньої приятельки, яка працювала вчителькою в інтернаті для глухих дітей, і записався до неї, на індивідуальні курси мови жестів. Першою фразою, яку він вивчив, було «Я тебе люблю». Вказуєш на себе, потім на того, кого любиш, і притискаєш обидві долоні одна на одній до серця. Згодом, коли Серафим вже геть пустився берега, і, вмираючи від кохання, продемонстрував цей жест Лії, вона дуже збентежилася, почервоніла, мало не заплакала і відвернулася.